Як переступати через трупи? Тим часом тисячі полонених киян гибіли без їжі та води на холоді під зимовими зорями за мурами Софійського собору. Багато хто заховався в собору, але більшість ночували на дворі. Кожну ніч слабосилі поранені замерзали. Тільки на четвертий день про них згадали. Вранці розчинилася брама. У ній показався старий зморшкуватий половець різким голосом гукнув. «Виходьте!» Біля брами щінилася штовханина. Голодні закосюблі люди кинулися до виходу. Геть звідси, геть подалість тієї святої обителі, перетвореної завойовниками на кошару для полонених. Людині притаманно сподіватися. Отож і тут, після триденного страждання, кожен сподівався, що найжахливіше позаду і намагався якнайшвидше вирватися звідси. Добриня притримав Янку. Не поспішай, не поспішай поперед батька в пекло. Ти думаєш, нас чекає смерть або неволя Янко. Ти повинна знати це? І ніякої надії, ніякого виходу. Добриня розвів руками. Ну, який тут вихід? Через стіни не перелізеш, а перелізеш з міста не вийдеш. А з міста вийдеш, через орду, що отабрилося довкола, не пройдеш. Враз схоплять. Янка схилила голову Добрині на груди, прошепотіла. Бачу, єдина розрада, що ми разом. Та чи надовго? Лише десь після полудня, коли натовп порічав, вони наблизилися до воріт. І тут до них кинувся бородатий чоловік у сукняному лейбику, у якійсь кереї накинутій на опашки, та в такій же старій облізлій шапці, натягнутій на самі очі. «Добриня, ти живий!» Услід за ним поспішала огрядна жінка, закутана з голови до ніг у теплу вовняну хустку. З-під неї виглядали тільки очі та ніс. Добриня не впізнав їх. Чоловік за тупцем на місці винуватого усміхнувся у чорну бороду. «Та ви ж з боярином Олеєю обідали у нас. На копировому кінці, пам'ятаєш? Ні?» «Та рабин я, рабин Ісаак Зайденберг». «А, ну як же?» Тепер Добринів пізнав у Бог. І рабина Ісаака, і його дружину Ребеку, що обіпершись на чоловікову руку, за надією дивилася на молодика. Ніби він міг зараз чимось їй допомогти чи зарадити лихові. «Упізнаю, упізнаю. А де ж Маріам, ваша донька?» З очей у ребеки брізнули сльози, ой-вей, огоре, немає з нами нашої милої донечки, нашої зіроньки, десь як і ми поневіряється, якщо жива, в мавитянському полоні, що гірший за єгипетський, вей-вей. Рабин при її словах сумле хитав головою, а в його злегка випуклих чорних очах зачаївся такий жах, такий відчай, що добрині молі відвів погляд. Що він порадить цим людям? Чим допоможе нещасним? І про боярина Іллю ніякої звістки спитав, щоб змінити розмову. Ніякої. Їх штрухнули в спини, швергнули у натовп. Людський вир затягнув їх і виніс за ворота. Тут тих, кого стражі штовхнули ліворуч, стариків, дітей поранених, а також багато вдягнених городян, роздягали майже догола і в'язали по десять чоловік. Там стояв крик і плач. Посеред Майдану згромадили дуже молодих чоловіків до війська. Їм на шиї в'язали дерев'яні колодки і зразу ж виводили з міста. А в праворж стояли впереміж молоді та середнього віку жінки, дівчата, чоловіки. Чоловікам теж в'язали на шиї рогатки з ліщини чи грабини. Під час перебування в полоні Добриня не раз бачив таку дільбу полоненників – одних до страти, других до Війська, третіх у неволю. Але тоді, будучи полонеником, спостерігав це збоку, а тепер сам мав потрапити або на той світ, або у вороже Військо, на важкі небезпечні допоміжні роботи, або в неволю десь аж за ріку Волгу, в Орду. Йому стало страшно, не за себе, за Янку. Вона горнулася до нього і злякано питала: "Що це, Добрику? Куди цих нещасних? А нас? Теж туди? Що він міг їй відповісти? Може, справді краще було б обом загинути? Підсаркуватий сивобородий Турджуман ткнув Добрині в груди, зміряв поглядом його постать, схвально засмукав язиком. Дзе — Дзе-дзе, о, який сильний баатур! Ти воїн? — Ні, я не воїн, — відповів Добриня. — А хто ж ти? Що вмієш робити? — Все вмію? — Зруди крецю вмію витоплювати, Кличі та шаблі виготовляти, коней кувати, що хочеш, та й зроблю. Ой, бой, та ти справжній умілець, А цей малий, що з тобою, він хто? Це мій молодший брат, Агай. Він теж умілий майстер, Тільки він не крецю варить і не коней підковує, А штани шиє, сорочки вишиває, кожухи лагодить, кривець він. Добриня пішов на пролом. Якщо удасться його хитрість, вони врятовані. Добрих майстрів ремісників монголи рідко позбавляють життя. Найчастіше продають або використовують у своїх карханах. Примітка. Кархан -майстерня. «Якші, якші – майстерня. як ши, хитав головою половець, ідіть сюди, сюди. Він показав рукою праворуч, і два дебелі баатури з писами їх у гур чоловіків з канагами на шиях. Добрині теж пов'язали важку колодку, Руки заломили за спину, прив'язали арканом до якогось бородання, а за ним і Янку. Потім погнали на вихід з міста. За золотими горітьми стояв розпачливий Лемент. Кричали приречені страти, всі ті, кого не взяли ні до Батиєвого війська, ні до відправки в Золоту Орду. Це були діти, старики, поранені, юродиві, а також багаті кияни, купці, бояри, книжники. На півголих, босих, пов'язаних, як і всі, по десятку, їх зразу ж завертали за ворітьми ліворуч, ставили над ровом, де вже лежали сотні вбитих, і Батур ще йшов попереду, бив гострим обушком сокири переднього по голові. Це ж саме ззаду робив його напарник.